Megszüntetjük ebből ezt az izét. Kedves Viktor, Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Május 12-én, szerdán, a fontos idő 9 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a keyfejáncsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a netezők valamit. Fial János 14-en nem felelte, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, amely számtalan alcíméből az egyikben abban foglalkozik, hogy ez egy kísérleti műsor. Egyben utolsó adás, ennek megvan a hosszú története, meglepetés, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, bár a mondat szerzője vitatja, hogy ő eredetleg ezt mondta volna, ő német Gábor. Egy védsor, amely bátortalan kísérletet követel el a fontos és a fontos talan megkülönböztetése érdekében, miközben önmagában vannak olyanok, akik azon akadnak ki, hogy fontos talan. Hát miért ne lehetne olyan, hogy fontos talan? Ha értik, tudják miről van szó, akkor Kálmán László után szabadon miért ne lehetne használni, bár Kálmán Lászlótól személyesen nincs engedélyemre. 8 tól Liszka Tamás, a Budapest film vezérigazgatója, nagyjából 49-től Fáj Miklós lesznek a vendégeim. Ezek a mostani pillanatok, ezek a közös pillanataink, <coughs> azzal töltjük, amivel akarjuk, beleértve, hogy semmivel se töltjük. Zene van, alapvetően filmzene, meg komoly zene, az Fáj Miklóshoz. Mindenki azt kapja, ami jár neki, vagy ami komfortos közeget teremt. 061 911 egy olyan szerdai napon, amely szintén nyári időt ígér, de záporokkal tarkítva, ami a tegnap és tenep napokon a hazai időjárásra nem volt jellemző. 061911168 bármilyen témában csupa fül vagyok. 061 5 fok van, legalábbis ennyit mutatott japán gyártmányú autón, ha a duplája nem is lesz meg, de a másfél szerese igen. 15-nek mennyi a másfél szerese, ezt önökre bízom. 0 1 9 168 Addig zenei szerkeztek. Elmondom önöknek, hogy ilyenkor mi szokott a fejemben lenni. Ugye ma negyedötkor keltem, negyedöt, negyed negyed hét, én két és háromnegyed órája fönt vagyok, és nagyon sok mindennel foglalkoztam, de néha tudom, néha pedig nem, hogy ezek közül a gondolatok közül, amelyek reggel megfogalmazódnak bennem, a legkülönbözőbb dolgok kapcsán beleértve az éjszakát hogy ezek közül mit is jelenítsek meg, és sokszor előfordul, hogy egyre rábökök, sokszor előfordul, hogy határozottan tudom, hogy mit szeretnék, és van úgy, hogy lapozok, és azt mondom, hogy ez sem, az sem, sem, sem. Nem azért, mert lényegtelenek, hanem én filmeket is mostanában úgy nézek, hogy belenézek, és ha nem fog meg az első percekben, én tudom, hogy ez... Lehetséges, hogy nagyon rosszul hangzik. Nem fog meg, akkor ott hagyom. A tegnapi Nesbó könyvvel pontosan az a fantasztikus, hogy mint általában a Nesbó könyvek, azok az első oldalaikon megfognak engem, valamit ez a norvégpali nagyon tud. és hát aztán van arra is múlt, hogy önök jelenítsenek meg bármit hozzátéve, hogy nyilvánvalóan sokszor megkérdezem önöktől is azt, hogy miért pont azt jelenítették meg a telefonjukban 8 ra itt lesz az első vendég, egyáltalán nem garantálom hogy én addig bármivel is előhozakodom hogy önök előhozakodnak-e vagy sem, ez teljes mértékben önökre van bízva, fogalmam sincs mi jár a fejükben, és hogy ez mennyire ösztönző hatású önökre a tekintetben hogy telefont ragadjanak nulla hat egy kilenc a karkötöm csatja. His lips be all the time the needle is freaking rot. No machine can give the kind of stimulation needed to remove his inner blood. Never heard a word I've said Look at him now in the mirror dreaming What is happening in his head? What is happening in his head? Köszönöm! Amerika, valami Amerika kettő szerelem utolsó vérig. Sose halok meg. Melyikől, jól melyik jöjjön filmzene? Meg itt van még az eperésvér. Jó reggelt, Eber is Fér. Eber is Fér. Jó reggelt kívánom, meg. Köszönöm Köszönöm okay, szépen. Reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, a graveyard. Not legyen szíves, those. Fell jó, rendben. Vagy sose alul Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, szerelem elsővérét. Értettem. Köszönöm. Jó reggelt, Epper és Vér. Azzal kezdünk, köszönöm. Igen. Jó reggelt, maradhat a Tomi egészen kilencig. <gül> Ki tartana? vallat egy 111 168 bármilyen téma van Azat percen múlt reggel 7 óra 4-8 szabárom a Budapest film vezetőjét, addig még van nagyjából 9 perc. Az azzal telik, amivel önök kitöltik, én a zenét adom. Adom hozzá a pofázmányomat is, meg ezt a enteriört, ami itt van. A többi most már önökön múlik, 061. 9, 168. Figyelek abban mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Eperésvér, de lehetne szíkod a ruhikról? De most jelenleg az eperésvér szól éppen. It's a food TV right? <travaillé> where we came and go round and round and round In the circle game, round and round and round In the <immunity> circle game, round and round and round In the circle game, and round and round régi volna Hol van a tűz Hova lett a mindig sóvár régi láz Az a régi égi láz Amivel beléptél S meg megszerettelek Nagy utazás Azt mondtad, hogy ez az élet S nem halunk meg az ember soha el nem téved, égilász, a bizonyos égi láz. tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek, most nélküle, hová megyek, így nélküle? Óhaj, sóhaj, panasz, felvágás Bátortalan kísérlet, fontos és fontos talan dolgok elválasztására, akármi 061 168 Ma 2021. május 12-én szerdán, 90 -szer reggel 7 óra után Ez a Kejfej Jancsi Most a már, megint új új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 Kaptam, majd meghaltam, majd elég te. Elindulunk, elindulunk, A legutóbbi vendéglátásról, amikor Máté Gábor az volt itt, nagyon szép vonatunk, Írás jelent meg az élet és irodalom páratlan oldalán, az éjszaka, köszönöm a szerzőnek. Az éjszaka, északa, bonatunkat tagó. jó majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életük. A vonatunk, az, éjszaka, az éjszaka, a És még egy dal a szerelem utolsó vérig című filmből. Ez szintén rendelkezésre, bocsájt még annyi időt, hogyha akarnak, telefonálhatnak 061 -911 -168. Mi történt az életemmel, annyi értelmetlen búcsú után, érzem valami újra felébredt nem túl vagyok, egy csúf, hosszú éjszakán, akit mindig vártam, soha nem jött még. Meg akarom tudni, hova rejtették el Aki az álmaimból életembe lép Szám torszok, Van, hogy ordítani, pedig nem lehet Lévok bárhol hajlom meg Várjunk meg Hamarútól élném És ha elém Tudnám már Miért vagyunk, miért álmodunk És miért is szenvedünk Mert ő, akit vártam, aki nem jött még Megtudom, hogy hova rejtették el Aki az át igen Aló jó reggelt kívánok! Önnek is! Ö, már adásban vagyok, ahogy hallom Itt mindenki azon a adásban van Azt nehezményezem az Tegnap láttam Későn este Egy report műsort Hogy a Fertőtavat kisajátítottam Magyar Állam. 30 millió forintos beruházást hajtanak végre úgy, hogy emberek 20-30 éve felhúztak, vagy hát megengedte a Magyar Állam, hogy a vízparton házak, házakat húzzanak föl, és az egész életük munkája benne van, és most egy tolvonással áthúzták az egészet, ki kell költözni, saját költséggel le kell bontaniuk, és már nagyon sokan engedelmeskedtek egy ilyen négy-öt ház áll még a fertőtavon. Persze szépen folyamatosan először megtiltották a, a csónakázást, a nagymotorozást, most a horgászást, szóval teljesen kisajátították a fertőtavat is. Úgyhogy hogy mindenféle jogszabályokban ütközik, ugye a fertőtő ö, egy gyönyörű, ö, védett ö, terület, és, és mindent, mindent megtehetnek, teljesen felháborított ez a, a tegnap látott ö, riport. Köszönöm, hogy Ez különösebben sokat nem tudok hozzáfűzni, az információim szűkösek. Azt tudom, hogy Mares Miklós néhány nappal ezelőtt megkeresett az elsőkerületiek azon panaszával, mely szerint a turista buszoknak a garazsírozásával, már az a garazsírozás, amíg egyébként a csoportok meglátogatják az elsőkerületi intézményeket, az hogyan bonyolódjék, hol legyen ilyen parkoló, hol ne legyen ilyen parkoló, közben az idegenvezetők közül is számosan megtaláltak, én tegnap felvettem az első kerülettel a kapcsolatot, ahol nagy nehezen a jövő hétre kaptam egy időpontot, majd visszahívtak azzal, hogy Vénaszáim márta nagyon elfoglalt, és az elkövetkezendő két hétben könnyen lehetséges, hogy nem fogunk találkozni, így majd értesítenek arról, hogy a jövő heti program az áll-e még vagy sem. És én mondtam a hölgynek, akivel beszéltem, hogy köszönöm szépen, én nem szeretnék így habokra időpontot megbeszélni. Ha ők egyébként úgy gondolják, hogy ez fontos, akkor majd felhívnak engem telefonon, és ajánlanak egy időpontot, ami vagy jó lesz nekem, vagy sem. Minden esetre én utoljára Hervenfunkáráján Notesát láttam, amely úgy volt tele, hogy egy 20 perc sem adódott benne, hogy az ember egyébként egy első kerületek számára fontos problémáról beszéljen. Én, amit lehetett, elkövettem, akár csak a táborozás kapcsán, amikor Piko András kerestem, aki nem hívott vissza, az első kerület így viszonyult. Én semmi többet nem mondok, mint hogy önök mivel léptek elő problémaként, és hogy én egyébként milyen reakcióba futottam. Ebben még a fertőtó nem tartozik bele. 7 óra 16 perc van, a kedvedért a kedvedért, a kedvedért, most bolond lesz én, bolond vagyok, és minden csupa jel. Már az se baj, hogy észre sem veszed, már, már semmi se baj. Látják, van egy telefon, és mindjárt van egy ahhoz kapcsolódó, közeli vagy távoli már kapcsolatban lévő információ. Se. Mindjárt, volt, mindjárt kettő. 0619, 111, 168, amíg a vendég meg nem érkezik, Első addig az önöké vagyok. Utána is az önöké vagyok, csak más módom. 0619, 111, 168, 7 óra 18 perckor. Más zene, az zaj. Más semmi se baj. Más semmi se baj. Utnak a lábaim alatt, tévedő szétmenő, uta, bajba megyek, hogyha megyek, úgy jönnek számra a szavak, mint mikor lázasan szavart, ha rászedett. régi gyerek. A kedvedért én gyerek, komédiás leszek, komédiás, mert jó nekem a baj, és zene lett a zaj, se baj. Komédiás idő, bohóc pofájú idő, bolond fejemmel hívlak titeket 0619, 111, 168, 7 óra 19 perckor. Évedő, szétmenő, uta, bajba megyek. Hogyha megyek. és rászeret gyerek. Gyereget. Jó reggat! Jó reggat! Folytatás! Azt szeretném mondani, hogy a lányom Boróka szombaton férhez megy, és ő az, aki amikor a hasamban volt, akkor találtam le az ön adására. <gül> ugye, ez egy jubileumi. Boróka most hány éves? 20. Hány éves a bőlegény? Talán 21. Nagy lagzi lesz? Bár nagy lagzi nem lehet, ugye? Nem lehet. <gül> Izgulok. Csak ezt akartam mondani. De miért izgul? Nem magam egy férjhez? Hát, öröm anyának sem nem tudom, izgatott vagyok. Magyar. Legyen izgatott, és legyenek boldogok az ifjú párok. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, nem tesz semmi szívemből mondtam. Tessék szíves lenni a helyet fogalni. Jó reggelt. Rizka Tamás, vezérigazgató? Vagy milyen van a Budapest filmnek? Most vezérigazgatója vezérigazgató. van, és most már itt is veletek. Igen. Um, azt kérdezem, hogy, és aztán szépen körbejárjuk a személyedet, meg a Budapest filmet is, de kezdjük abbal, hogy ugye én valamikor réges-régen jártam a Bölcsész arra, és akkor ott kérdés volt, hogy az elásott szobor az műalkotás -e. Milyen az a múzió, illetve hát van egy olyan mondás, és a Friderikusza volt egy ilyen műsorunk is, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj, ez a miért sorozatban volt vagy a... nem, nem, nem miért volt a címe. Mindegy. Uh, mit csinál egy mozi, ahol nincsenek mozi előadások? Mit csinál egy mozigépész, amikor nincsenek előadások? Mit csinál egy Budafest film amikor nincsenek mozi előadások? És egyáltalán. Most mondanám, hogy mit csinál a pereces, de ba sajnos pereces már nincs. Van, tessék? Köszön. Melyiket? Buborék-buboréktalan. Pohár is kell? Nem. Ö, de annyira költői kérdés, hadd had hallgassam tovább, és. Uh, vagy, vagy, vagy már megvolt a kérdője? A, gyakorlatilag megvolt a kérdője. Oké, okay. hát erről nagyon nagy örömmel számolhatunk. De nyugodtan így el. Eldőjük, fog, de azért de a, a, a, a mondani való az jobban feszít. Mint de nem nyomjuk. Látom, Én... hogy szomjas vagy létszíves éjjel. Én... Így... És... Ki fogják várni a nézők? A nézők fej, é, élőben így Élőben fel, isznak. Igen, igen, igen, igen. Tehát ezt elfogják viselni, ennél szörnyább dolgokat is kénytelenek no, hát Jó, igen, most már túl is estek rajta. Köszönöm szépen, kedves nézők. Um, na szóval, hogy mit csinál egy mozigépész, amikor zárólan a mozi? Egyrészt karban kell tartania a, a mozit magát, és azon belül is a mozigépeket. Ezek olyanok, mint a, a versenyagarak, agarak, ezek a, a digitális mozigépek. De ilyen. ezeket máskor is karban kell tartani. Nem, nem, nem úgy karban tartani, hogy így pucolgatni, hanem vetíteni kell rajta folyamatosan, mert belepusztul a mozigép is, hogyha nincsen vetítve rajta. Magyarul, hogy az Akkor üres moziban vetíti... vetítések voltak? Muszáj volt, mert egyébként tönkre mennek a gépek. Ezek nem arra vannak építve ilyen. Amióta a Lümér testérek feltalálták a mozigépet, amióta léteznek filmszínházak, azóta nem volt ilyen hogy, hogy hónapokra... Már érdemes volt meghívni téged, éve. mert ez számomra teljesen meg Mi történik éve. egy mozigéppel, egy vetítővel, ha nem használják? Tehát mondjuk Elpusztul. nem használják két hónapig. Elpusztul. Magyar, hogyha két hónap után bekapcsolják, és le akarnak vetíteni vele egy filmet, akkor nem működik? Hát nagy valószínűséggel, vagy a, a lilát sárgának mutatja a zöldet, meg pirosnak. Igen, szóval egy, egy belebolondul a mozigép is. De és mi az, ő... ami elromlik benne? Ö... Hát annyira az én sem vagyok. Jó, a <gül> jó. Szerelő, Milyen gyakran ez... kellett vetíteni? Hetente legalább kétszer. És mit vetítettek? Hát azokat a filmeket, amiket a nézőknek vetítettünk volna, hogyha, hogyha kinyithatunk volna. Tehát igazából csak annyi volt a különbség kis ráhagyással, hogy a, az ajtókat be kellett zárni hatóságilag, de amúgy nagyjából az az élet zajlott, ami amúgy is zajlik egy moziban. Az állóidőt másrészt meg arra is használtuk, hogy... Eh, hogy kitakarítsuk ki, eh, csinosítsuk a mozeinkat, tehát ilyen kis felújításokat tudtunk csinálni eh, saját eh, erőből, amikor, amikor hát, a nézőforgalom. Jó, mondom, hogy, hogy a Korvina művész, a Puskina Toldi, a Tabán és a Kinokáfé. Van még más? Igen, most már a Támozi is van, erre akartam mondani. Igen, látérni. a távmozi, igen. Van a... mozi műsorunk, nem Igen, tudom, látszik ott. Erre van, Erre van a kamera. Arra van, ott, ott, ott a sötétben. Vagyunk. Habemus műsor. Olyan régen nem volt a kezemilyen, hogy úgyhogy muszáj lebegtetnem, vagy lobogtatnom. Igen, szóval megcsináltuk gyorsan a támozítót. az most már lassan egy éve megy. Ott is igazi mozigépészek vetítenek, csak hát az interneten keresztül, de ugyanúgy Itt álljunk meg. Uh, Utána Tfáji Miklóssal fogok arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen vesztettünk-e, vagy nyertünk ez alatt az idő alatt, mondván, hogy azok az élmények, amelyeket korábban közvetlenül tudtunk beszerezni moziban, operában, hangversenyen, a legkülönbözőbb helyeken, azok vajon mennyiben másak tévén, Telefonon, rádión keresztül. Te ez mit gondolsz? Tehát rájöhetett volna a nép arra, vagy rájöhet -e a nép arra ennyi hónap elteltével, hogy valójában nincs is szükség mozira. Táv mozi. Hát az, az egy rémálom lenne. Mi nem azért csináltuk a támozit, mert, mert szeretnénk egy 28. Netflix-et létrehozni, hanem azért, mert nem volt jobb dolog, vagy nem, nem tudtunk mást kitalálni, valahogy akartunk mozizni, és a, a gépészek, a jegykezelők, az üzemvezetők a műsorosztály, én is, szóval így muszáj volt a közönséget Jó, mi a támozunk A távmozi az egy szimulátor lényegében, az interneten keresztül megy, de szemben a, a, az mi volt a kínálat a szolgáltatás... Mi volt a kínálat? Ö, hát a forgalmazók is ugye mozinélkül maradtak úgyhogy azokat a filmeket játszottuk amelyeket amúgy is vetítettünk volna az igazi mozikban. Hogy Mennyi az, jelent mert... meg abból uh, a forgalmazók révén ebben az időszakban? Hetente ugye változó számban jelentkeznek új filmekkel, Igen. a távmozi mind azokat a volt, filmeket behozta. Volt. Ne, gondolom. Nem, hát nyilván azért uh, az igazi uh, nagy bevét, tehát, hogy sok millió forintba kerül egy filmnek a, a joga, uh, am amit egy forgalmazó megvásárol, hogy aztán uh, terjessze. Uh, azt azért a uh, keresztül nem lehet kihozni. Uh, mind neki kivárt, nagyon feltorlottak most a, a filmek, hogy most, hogy indul majd a szezon, főleg ősszel egyébként, vagy legalábbis a film után júniusban, nagyon sok új magyar film készült el, ezek várják, hogy hogy a vászonra kerülhessenek, és rengeteg film készült világszerte, amelyek szintén jönnek. Május 20-án például nomád ami ami az oszkárt megnyerte, alig várom, hogy... Arra felhívták a figyelmelet, én bár azt mondták, hogy ez az nem, nem egy közönségfilm, tehát hogy nem én lesznek... én Nem egy közönséges film, azt Időrendbe szedtem az alapján, eh, ahogy az események történtek, hogy mi minden befolyásolta a Budapest film mozijainak életét az elmúlt egy évben, de valójában, anélkül, hogy erre itt most lépcsönként kitérnék, valójában ez tulajdonképpen, és ez nem csak a mozikra vonatkozik, hanem mindenféle kulturális intézményre, ez egy olyan rendkívüli állapot volt, amelyre te se szubjektíve, se objektíve nem lehettél felkészülve. Hát, dehogy nem? Hát, nem tudom, legalábbis az én, én eddigi szakmám az válságról válságra való ö, ö, csapódás volt, úgyhogy... Jó, ezek milyen válságok voltak? Ö, nem nyertünk a pályázaton, hirtelen így, így, ö, azt hittük, hogy van pénz arra, amit terveztünk, és de mikor, most megjeloldani a hátán is, meg ilyesmi. De most konkrétan milyen történetről beszélsz? A, a, hát én mindenképpen vezetek egy animációs filmfesztivált például pályázatra, pályázatra. Jó, de az egészen más, mint amikor bezár a mozi, vagy egészen más, mint hát, amikor igen. két méterre kell, hogy üljenek a nézők egymástól. Az persze, persze e, ez, más. Ezek olyan körülmények, amelyeknek korábban nem lehetett. Az, az, az teljesen nézők, igazad van. Eh? Ilyen tényleg nem volt 125 éve, amióta mozi létezik. Tehát nincs rá történelmi. Akkor pasztalat. nézzük azt az utat, amely téged elvezetett a Budapest filmhez. Liszka Tamás, ki vagy? Te. Én alapvetően média művész végzettségű vagyok, a képzőművészeti egyetemen média művészként végeztem, aminek ebből a szempontból, mozi szempontból az a négy, hogy mozis egy médium, és, és meg kell érteni azt, meg kell értetni a közönséggel, és most jön ez a, ez a, a furcsa új korszak, hogy úgy kell bevezetni a filmszínházni kultúrát, mint hogyha új lenne, mert nagyon sokan, egy év ota, és most már van a generációk, akik így, így, most jönnek abba az időszakba, hogy elmennek először moziba, és mozik zárul. De most mi ott tartunk, Tehát hogy, meg kell, pályáz, érzi, hogy pályáz, a mozi, mint egy bárány létezik. kell kellett annak idején Ö, erre a. a hát az állásodra a a, a Budapest film? Igen. igen, igen, igen. Előtte mit csináltál? Előtte egyetemen tanítottam, és animációs filmproducer voltam a, a, itt Ógdán, a Puppetwork stúdióban. És miért gondoltad, hogy ez jó lesz neked, vagy a Budapest filmnek, hogyha te annak az élén állhatsz majd? Um, Hát azt gondoltam, hogy elsősorban, hogy a Budapest filmnek jót tud tenni, hogyha egy picit több innováció van benne, picit több külföldfelé nézés, nemzetközi pozíció. Ez egy nagyon különleges helyzet, hogy hat művészmozi az egy kézben van, ilyen legközelebb Párizsban van ezen a kontinensen. Tehát egy hihetetlen kincs a Budapest film. És egy picit azt éreztem, hogy így kezd elszürkülni, a, a, a, a, belesimulni a, a terebbe. Már amennyiben? Ezt a, a, a, ez mit tapasztaltál? Így, a, így a befogadó színházak kezdtek válni ezek a, a, szín, a filmszínházak. De ez nem, a, nem közve akut dolog volt, hanem ez egy 30 éves folyamat. Tehát meg egyre kevesebb mozi lett. Amikor én gyerek voltam, akkor még 70-80 mozia volt Budapestnek, most van hat. És és most, hogyha egy hogyha, hogyha hogy ilyen akkor ilyen, még abból tehát hogy ilyen, ilyen mozi, három, mert van. Tessék? Mármint, hogy hat mozia van. A fővárosnak. Igen. Igen. Igen. Igen. Tehát még van a Cinema City, meg van a... igen, De az, az nem a miénk. Ja, hát figyelj, amikor én moziban megyek, akkor azért nem úgy megyek moziba, hogy az én mozim vagy a te mozit, hanem hogy milyen filmet adnak, és abba a moziban megyek, ahol éppen azt adják, a... amit látni szeretnél. Igen, de amit látni szeretnél, az lehet uh, hollywoodi, szirupos uh, valami, meg lehet művészfilm. Néha hollywoodi, szirupos mozi is megjelenik ezekben a művész és művészfilmek művész is megjelennek, meg így, így, magyar így. filmek a, a pláza És moziból. hát emlékszem arra, a korszakra, bár a lányom nem szereti kivészelik, de feltettem most még alszik, hogy a Asz. körülmények miatt, hát az életkorából adódóan, meg az életmódjából adódóan ő ilyenkor még aludni szokott. Hogy, hogy a körülmények, nyugodtan föl venni. Tehát ez hogy olyan... hány óra van, 7.30, jó reggel mindenkinek. Szerintem ő nyolc, tehát a műsor végén is aludni fog meg hogy, de lehet nyugodtan telefonálni, tehát ha keresnek, föl lehet venni, ez nem egy olyan műsor, ahol ilyen jellegű protokoll lenne, de hogy a körülmények zavarták őt, nem azért, mert otthon luxus fogadta, hanem valamiért a tinédzser korszakának egy bizonyos periódusában tüntetett a, ezen mozik ellen, azok állapota vagy állaga miatt. Én próbáltam meggyőzni őt az ellenkezőjére, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen filmeket adnak, de kevés hatással voltam rá. A mozik állapotára, állagára is tudtál hatással lenni? Te mióta vagy vezérigazgató? Tom? 2020 februárra egyóta. Lehetett hatással lenni? Um... Ugye hát, különböző mozikról van szó, más igen. a korvin és más a művész. Hát, igen, de hát azért, azért hagyj egyezem meg a, a, a, a lányodnak üzenem, hogy éppen most választották meg a, a világ tizedik legszebb moziának a Puskint, úgyhogy... Ö, nem hiszem, ö... hogy ez hatással lenne rá, <gül> tehát ő nem ilyen jellegű hírek hatására esik hasra. Ö... Mi teresik? Éjjel nappal ezen gondolom hogy az a generáció, aki, akinek már nem annyira, a, nincs annyira minden molekulájában a moziba járás, a, a, a, azóta, hogy filmrendező a, a pasi, azóta más szempontjai vannak, tehát azért hozzá kell tennem, hogy azóta más a filmszínházak megítélése, de ennyi elég a lányomról. A kényelmi szolgáltatások uh, hatottak uh, rá úgy, hogy inkább választott Tehát, hogy a legyen a egy ruhabolt is útközben, tehát, hogy lehessen a moziból moziba menet még megvásárolni egy harisnyát is, meg Nem, nem, nem, nem. A büfék, a, a székek állapota. Ah, jó, a székén, az egész az, atmoszférája. Azért, azért nincsen gond, szup szuperszékeink vannak. Meg hát, csod, nem tudom. Ez, jó, ez a, ez mindenki, mindenki, a mindenki a saját portékáját eh, dicséri, uh, eh, és a Puski mozi az tényleg nagyon szép, de, de jó, a vászon nagysága adott esetben hatással lehet valakire, hogyha ő egyébként színes-széles -színes vászon hát igen, igen, igen, igen, ebben teljesen igazad van, és, és ez remek dolog, mert az emberek... 99%-a a Földön, az elmúlt 12 hónapban ilyen vásznón nézett filmet, ekkorán. Igen, de ezek nem a normális vászomélet. idők voltak. Igen, igen, igen. ez nem egy normális állapot, és, és nagyon nagyon szeretném, hogyha hogy hát, és... A egyszer erről fog beszélni a fájva, hogy vagy egy normális állapot-e, hiszen e, könnyen lehetséges egy olyan változás, mint ami most beállt az embereknek a világhozó viszonyulására, így hat. Én nem tudom, én figyelem az embereket, és hogyha ők változnak, akkor nézem, hogy vajon miért változnak, és én egyébként utánuk akarok-e menni. Én biztos nem izén e, telefonon akarom nézni filmeket, de könnyen lehetséges, hogy volt olyan emberek, gondolt, akik megmaradnak uh, János, hogy, hogy ez, ez a, a Covid időszak, ez uh, csak olyan túltengést akad, adott nekünk ilyen virtuális uh, világokból, hogy virtuális koncert, virtuális utazás, virtuális uh, múzeum, virtuális mozi, uh, minden, minden uh, virtuális születésnapi buli, uh, Zoom, uh, én, uh, rácsálón uh, keresztül köszönteni a nagyit, meg ilyesmi, hogy, hogy nem az van, hogy mindenki most már egy kicsit így megcsömörlött ettől, és hogy bár ami, amit, amit így a kérdésekre teljesen kapok, jó. Én a COVID idején vagyok? a Covidról készítettem műsort zömében, és megpróbáltam otthagyni a politikát. Most a nyitásról próbálok csinálni e, műsort, e, mert azt gondolom, amit te, de az emberek ezt nem igazolják vissza. Ez akkor így marad röki COVID ide, COVID oda, most már, most már zoomon keresztül? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez a vicc. Ez a ahhoz még fiatal vagy, Ö, volt régen a vicc, hogy jó napot, jó napot, hétfő sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, kelt, szerda, csütörtök, péntek minden nap, jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, vasárnak zárva volt, jön a szombat, jó napot, jó napot, sör van, sör van, sör van, sör van, sör van jó napot, jó napot. Tehát, az emberek azok <tos> nagyjából, szóval, hogy ez őszinte csalódással töltött el, én azt hittem, hogy reszketni fognak az életükért és a szomszéd életét, ami Covid van, és utána pedig ki a szabadba, moziba sétálni egyebek, de ezt legalábbis így műsorszintjén nem tudtam tetten érni. Tévében én is láttam tele, tele teraszokat. Azt kérdezem tőled, hogy mióta voltak zárva a Budapest filmmoziai? Hát az első zárás az tavaly március közepén volt, aztán május 28-án 2020-ban a szabatéri rendezvényekre lehetőség nyílt, akkor azonnal indítottuk a Kertmozis projektünket. Az, az, az, az, az is mi? Mózi. Hogy? Az mi? Kertmozi? Nem, hol van? Nem tudom mi a Kertmozi. Én még az a generáció vagyok, aki sokat járt kertmozisban. De, de hol no, van a jázik. Budapest filmnek um, kertmozia. Hát ö, ö, csupa olyan helyen, ami lehetne mozi, és, és, és most lett csak. Például a Hunyadi téren a piacsal szemben van egy csodálatos parkolás. egyébként, ugye a Cinema más a parkolási lehetőség is, tehát valaki ezt írta. Ez parkolóházak. Hát ugye ö, volt a ja, kérdés, igen, igen, alapján. Igen, igen ez, ez, ez igaz. A, a művész mozi például ott az oktogonnál ott nincsen ilyen parkolóházunk. Jó, hát íme hm? már megjelenítve egy szempont. Igen, tehát hm. hol van Kempos? A Hunyani téren pont, uh, az Oktogannál járunk, ez az Okt András út mögött megbúvó gyönyörű kis tér, á, és, és ott a, a Füvömheverész felett filmeket nézni minden szombat este nyaranta, ez tavaly már elindult, idén is lesz, nagyon megszerettük ezt az intézményt a Telekitér, 8. kerületben szintén át, uh, minősült kertmozinak, uh, tavaly várjuk a folytatást, első kerületben Virág Benedekház a Döbrentei utcában, egy gyönyörű fás udvarral igazi, vár negyedbeli 18. századi épület, abból is kertmozitvarázoltunk a Városmajori színház, ami eredetileg parkmozi néven futott, most ismét megkapta a mozi funkcióját. A Városháza maga, amelynek a diszudorán kitaláltuk, hogy, hogy a mozit csinálunk, most a Városházi Esték formájában. Idén már nem csak mozi lesz, hanem színház is, meg, meg kortászás, meg csomó minden fog történni. És nyitom még egy csomó más helyszínen, ami, amelyek a Bikás Parkban, 11. kerületben lesz kertmozink, remény szerint Rákospalotán, Palotán, Újpesten, itt a harmadik kerületben is tervezünk, okay. szóval benépesítjük mozival. Jó, látom, rost. hogy nagyjából november tájéken, 2020 novemberétől voltak zárva a mozik. És aztán má, a második hullám az, az, igen, az november közepén csapott le ránk, akkor megint be kellett zárnunk. Hogy zajlott egy az élet? Egy nagyjából érzékeltetnéd el, hogy a Budapest film... A Budapest filmnek hány dolgozója van? Körülbelül száz. Ami azt jelenti, hogy az egyes moziban dolgozók azok szerződése, vagy az a kódapost, Nem. nem, nem. Tehát a, a, a főállás, igen. mozigépészek, üzemvezetők, jegykezelők, takarítók, és a központban nálunk a A De a, a már máshol van, mint korábban. A ugye. toldi mozi még bátor, igen. Még A bátori mozi, a bátori, bátori utc, aztán utcán. ideig volt az Attila úton, ott a szarvas térnél, és aztán most pedig a, a toldi mozi fölött vannak az irodáink. És akkor on, ott onnan szervezük a műsort, ö, ö, ott szervezük a rendezvényeket. Mit csinált, a rendezvények, mit csinált ez a szedül? közel száz ember nagyjából fél éven át? Egyrészt távolítottak, másrészt pályáztunk, és, és kapcsolatokat építettünk a, a, az újranyitásra és és kitalálandó Pályáztatok a, a... mire? Ö, rengeteg ilyen pályázat van például az Európai Uniónál, hogy hogy ilyen helyzetben mit csinálunk, mert ez, ez ugye nem mesélj. minket érint, hanem az egész okay, kontinens, mesélj. az egész planétát. Éppen most nagy büszkeségünkre sikerült megnyerni a, a, a Cinemas Innovation Hubs for, Creati for a, a Local Communities című pályázatot, amire. Ez a, elmondom azért magyarul is, hát ha nem mindenki. A, a, el is fekszik az angol uh, nyelve. Tehát, ugye a mozik, mint, mint innovációs központok a helyi közösség számára. Igen. Újra kitalálni a mozikat, ez volt a, a, az európai pályázatnak a címe, és akkor összeduktuk a fejünket a prágai, krakkói, kolozsvári, kassai uh, művészmozisokkal, hogy, hogy uh, mi lenne legjobb. Egyrészt a legjobb. Ugye a... ez az a, az a háló, amit az ember egyébként a filmek elején, ha elmegy a Budapest filmmoziaiba, akkor látja, hogy Európában hol mindenhol vannak uh, ilyen mozik, ugye, és akkor igen. ez így egy ilyen vonal össze egy ilyen keszekusza Igen, az Európa színnem az, az egy másik pályázat. Ott Párizsiakkal együtt fogtunk össze, ezt említettem. És ez mi neked, volt? Hogy, mire melyik? nyertetek pénzt? Amiről az előbb beszéltünk Az itt a régión pontok. belüli Igen. konzorciumunk, az arra nyert pénzt, hogy például csinálunk egy, egy, egy ö, ö, mozikaravánt jövő nyáron, ö, Uh, tehát végigutazú Kolozsvártok rakkóig Magyarországon keresztül, meg, meg szlovákian keresztül a, a, a vidéket, és tájolunk uh, uh, kertmozival. Ez egyik ága, a másik pedig... Ez el, színház, vagy ez mi lesz? Hát igen, Vándorfilmszínház. Mit uh, fog adni? Uh, kortás európai művészfilmeket. És milyen körülmények között? Fűben ülve, piknikezve, kockás terítőn, szalonnát. Mert hogy egyébként azt az, az lehetett tapasztalni, hogyha lesz ilyen, akkor erre lesz igény. Ebben egészen biztos vagyok. Ez, ez, va, tehát, azért nem csak Budapesten történt ez meg, az a szégyen meg, hogy, hogy mint, újpesten volt hat mozi, és most nulla van meg Soroksáron, egyáltalán nincsen mozi évek óta. Szóval vidéken is ugyanez van, hogy Egyszerűen eltűnt a filmszínházi kultúra az életünkből, és pedig ez egy jó dolog. Én eddig akárhol mentem, mozicsával... De a nézőközönség számszerű összetétele is változott feltételezésem szerint. A összetétele? Hát az összetétele és a mennyisége is. Számszerűen csökkenhetett a nézőszám az elmúlt években, vagy évtizedekben. Igen, de, de azért 100-150 ember ö, ö, minden este összejött ö, múlt nyáron, és amikor, amikor azt mondtuk, hogy itt innentől kezdetessék, ez egy kertmozi. Eddig csak park volt, most kertmozik. És ezekért és akkor kellett, kellett fizetni, vagy sem? Nem. Tehát ezeknek pont az a lényeg, el, hogy el, ilyen ez, támogatást kap. Erre kértük kap. az EU támogatást, igen, igen, igen. Egyrészt, másrészt, hogy első moziba menés gyerekeknek e, e, ilyen programot csinálunk ebben az öt országban, e, és e, hát e, teljesen újra gondoljuk a, a közönséghez való viszonyunkat. Egyrészt a támozikban. Oké, rendben van, ez 2022. E, ott volt száz ember. Mit csinált ez a száz ember fél éven keresztül? Oké, okay, távmozik. Távmozik e, Karban tartott, az igazi mozikban vetített, hogy az mondtam, a zárt kapuk mögött, de folyamatosan kellett üzemben tartani ezeket a gépeket. Egy-egy mozi, ez nagyjából hány ember? Három-négy? Nem, annál azért uh, több. Hát, a korvi mozi hattermes. A legkisebb a, mozink igen. az a kíno, amit egy-két ember is tud üzemeltetni, hogyha nagyon összekapják. De hát a, a mozigépésznek lehet kulcsa, a többiek azok mit csináltak? Ö, volt olyan. Ö, kollégánk, a akik... nem kell takarítani, ha nem használják. Hát nem tudom, szerintem kell, de ez ebben nem megyek bele, szakmai kérdés, nem értek hozzá. Én voltam wc takarítottam a májusi, a tanácsban szerintem. és a Dunában. Igen, igen, jobb igen. kollégák vagyunk. Igen, én takarítottam ezt a három most. igen, nekem nagyon közel. De olyan nem volt, volt, hogy, hogy hónapon keresztül nem jártott egy lélek se. Nem, de akkor nem is volt pandémia, tehát ah, igen, az igen, én ifjúságomat szóval más igen, dolgok igen, befolyásolták, tehát, mint nem a mostaniak Hogy viszonyul? Na mindes, szerintem az álló víznek is van szaga, de a, a, a, a de figyel, igen, most komolyra fordítva a szó, de tényleg azért te azt nem akarod nekem mondani, hogy ebben a hat hónapban csak azért, hogy ne legyen állott víz, minden vécébe bementek és lehúzták a lefolyót, vagy ezt az izét, tehát az, ez egy kicsi a valószínűsége. Azért valószínűleg nem óránként, de, de néha azért mindenre ellenőzni kellett, mert hogyha esetleg kiönt a vécé, mert, mert mit tudom, egy csőtörés van, azt azért így nem árt, hogyha nem két Igen, igen, égésre. És, igen, igen, és igen, ezek igen. az emberek nagyon szeretik a muzikaikat, akik nálunk dolgoznak, és akkor is, hogyha én nem mondtam volna akkor is ezeket mind megcsinálják. Kitáltunk továbbképzéseket, belső továbbképzéseket csináltunk. Továbbképzések. Mire kellett? Tehát, mi mi no, azért, fel, hogy belőle? A, a mozisai multifunkciósak legyenek. Tehát hogy mondjuk, <gül> hogy egy készában mindenki imádja Igen? a filmeket Igen? nálunk. Azért Igen? van itt, mert egyébként... Uh, uh, és, és mondjuk egy pénztáros, az kíváncsi arra, hogy hogyan működik a mozigép Most, most volt idő rá. Hirtelen rájön arra, arra, arra ebben a pandémia periódusban, hogy. Régebben volt. Csak és és lehetne váltogatni, hogy a mozigépésből pénztáros, a pénztáros. A a a bicska, az összes mm -hmm. kollégánk, aki erre fogékony volt, az most filmtörténetkúzusokat tartottunk egymásnak. Őszinte, ugye mi még nem találkoztunk neked, egy napig nem fájt a fejed, amiatt, hogyha ez évekig lesz így. Nem, a fél év is kurva hosszú. Hogy, hogy, hogy azért te alapvetően nem azért szerződtél ide, hogy nem működjön a mozi. Hogy ezt hogyan fogod, üz tehát, hogy ez mennyi, tehát hogy bemész és mit fogsz aznap csinálni, vagy minden nap az ég egyat a világán gond nélkül telt? Dehogy is, hát folyamatosan tépelődünk és, és gondolkodunk, hogy, hogy lesz, de, de mindig az a vége ezeknek a, a tépelődéseknek, hogy előre kell menekülni és kitalálni a mozinak a, a 21. századi. Jövő képét. Maga a fenntartó bármit is megfogalmazott elvárásként? Ö, egyrészt az, hogy, hogy ne engedjem szét a csapatot. Ez mit ilyen magam. magyarul. Hát, hogy, hogy az, hogy most kevesebb pénz van, nyilván a, a Budapest-filmről azt kell tudni, hogy mi nem, nem a, a város vagy az állam a, a jó szándékából létezünk. A kapunk támogatást, de ez kb. 5-6 százaléka szokott lenni. A, a, a, a, mi a piacra élünk meg, a jegyárbevételeink, a pályázataink, a, a, az ilyen-olyan extra bevételeink azok, amik a fenntartják a Ha ez kiesik, akkor mi van? Most kiesett. Ki kiesett. Hát nagyon össze -szorítjuk a, a, a nadrák szíjat, és, és, és igyekszünk mindenhol. Mit mondasz az, az embereidnek? Vagy mit mondtál az embereidnek? Hogy ne keressenek még másik munkahelyet, mert, mert csökkent a fagyokat nem fogunk nem, nem forintálisan, hanem százalékosan. Aki hmm. keresett százat, mennyit keresett pandémia idején. Ugyanannyit, f... mindenki megkapta a fizetését. Mindenki megkapta a fizetését. Dacára lehet, annak, hogy egyébként korábban a piacról, lesz. Honnan volt -e ez pénzed? Kölcsönt vettél fel? Nem, nem, hát évek óta tartalékoltunk mindenféle fejlesztésekre. És akkor a, abból lett elvéve? Most a, igen, a, a, a, hogy, hogy a legfontosabb értékünket, a, a, a, ezeket a gyönyörű ingatlanokat, a mozikat, meg az, azokat, a, azt a száz embert, akik az egész életpályájukat moziban töltötték, ezt így megtartsuk, ahhoz föl kellett áldozni a jövőre félretett Mire e, volt félretében? Pénzünket. Mózigé felújításra, Korvinnál, homlokzat felújításra. Ez kinek e, a tulajdon ezek az épületek? E, illetve ezek a belső terek? Mondtam már, a téged és az enyém budapestieké. Jó, a tehát ez Budapesti a, ez a ez, ez fővárosi tulajdon. Igen kvázi a sajátjaitokban vagytok, de Igen. ezeknek a felújítása az a ti költségvetésetek? Igen, ezt nekünk kell nektek kigazdálkodni? Idag, én, és, és ment is volna, hogyha, hogyha ez és a és most jelent, mi lesz, nem... okay, rendben van, létrejön ez a vándormozi jövőre, de mi lesz azokkal a felújításokkal, amelyekre azért nincs jelenleg pénz, ha csak nem lesz majd pályázati pénz, hmm. mert onnan el kellett venni a fennmaradásra. Ö, pályázati pénzek lesznek, én azért azt Itthon látom. vagy külföldön? Is. És <coughs> mi most elsősorban az európai pályázatokra. Itthon voltunk? Igen, igen. Ö, egyébként ö, vannak ilyenek, a Nemzeti Filmintézet egy kisebb játékfilmnek a költségvetését ö, most ö, moziknak osztotta ki működési támogatásra. Reális összeggel? 600 millió forintot kapott az összes mozi így az országon belül, különböző arányban. Tehát ugye a, a vidéki mozik egy kicsit magasabb súlyozással kaptak, mert ők, nekik kevesebb tartalékuk szokott lenni, mint a budapestiek. Beszélnek a és politikában, tovább... most úgy csinálok, mint a nyuszik a főváros, főváros és vidék ellentétéről. Ez egyébként a mozizemeltetésben jelentkezik, vagy fogalmad nincs, hogy miről beszélek? főerős és vidék ellentéte, és hogy, hogy még politika is, akkor se itt ne, már nem, nem, nem a fenntartási összegeket, illetően van-e különböztetés? Ö, nincsen. Egy, ö, ö, nagyon, nagyon szorosan egymáshoz vagyunk kötve. Ö, Tehát nincs főváros és talán ellentét. a ellentét. a és a, a, a függetlenek meg művészmozik között lehet nemcsinálom, üzletpolitikában ö, különbséget találni, de még elfogítani, mert, mert arra mindenféleképpen vagyunk. ki kell térni. Magyarul, aki nálad eddig ezer forintot keresett, most is ezer forintot kapott. Igen. Mennyire apat le az a tartalék, ami egyébként létezett egyéb célokra? Hát 100 milliós kiesések vannak, ezt igyekszünk folyamatosan kompenzálni, újra szervezéssel, átgondolással, spórolással, a közbeszerzések elhalasztásával, az is így ilyen viszonylag drága. Közbeszerzések milyen közbeszerzések? Hát nekünk, ha a kólát veszünk a büféinkbe, az már átlépje a 15 milliós határt egy évben. Az közbeszerzés. És akkor nem lesz kóla, vagy? Hát annyi nem lesz, mert hogy, hogy az elmúlt 12 hónapban 80 napot nem vetítettünk egy se, tehát Igen, lesz kóla, de nem annyi, hogy a közbeszerzési érték határt elérje. A diákmunkával is nem, nem tudtunk feladatot adni a, a külső szerződött diákoknak, akik általában. Okay. Nézzük el, máshonnan. Uh, ilyesmit. Uh, Valamikor teljes mértékben napi árfolyamon követtem, de ez az elmúlt időben elmaradt. Ebben a novembertől mostanáig terjedő periódusban, ha normális viszonyokat feltételeznénk, vagy feltételezhettünk volna, hány bemutató lett volna külföldi és magyar filmeket illetően? Tehát hány filmet mutatott volna be a Budapest film? Ha hát nézzük csak az hány műsor hét 5 hónap akkor az 20-20 valahány hétről beszélünk és ilyen heti 4-5 premiér szokott lenni Ezekkel a filmekkel mi lesz mi van? Tehát ezek <gül> Ki kimaradnak-e ezek DVD jelentkeznek távmoziban jelentkeznek hogy a frászkúnyóval jelentkeznek Beleértve, hogy ez ugye nem a Budapest-film problémája, hanem alapvetően a forgalmazók problémája, hogy egyébként kihozzák-e, milyen formában hozzák ki, kinek adják, oda. igen. igen. Uh, hát uh, volt, van, vannak azok a, a nagy hollywoodi uh, premierek, amiket globálisan halasztottak át. James Mond az, az uh, 2020 áprilisra volt behirdetve, még emlékszem, hogy ott nálunk a, a Bajcsi Andrási sarkán uh, uh, óriási molinon hirdették, már akkor is, amikor az összes mozi zárult, uh, uh, Szóval, és azóta ötször tolgatták át az időpontját. Uh, vannak olyan filmek, és szomorúságomra. Hossz a, a, a hát de nem, nem, nem tatt, tudom jobban feltenni. Egy kódik. film E szavatosság ideje. Tehát az ember azt hmm. gondolna, hogy egy James Bondnak annak az gyakorlatilag bármikor, de az ember mégis azt feltételezi, hogy nem biztos. Tehát, hogy létezik, hogy az valami olyan aktuális dologra reagál a világban, ami egyébként másfél év múlva már kevésbé lesz jelen. Mennyi ideig áll el egy film bemutató. Mert maga Igen. a film könnyen lehetséges, hogy eláll évekig, vagy évtizedekig, de például az, hogy milyen pályát fut be, az meghatározza a bemutató hozzáté, vagy egy csomó filmet nem határozta meg, hiszen vannak olyan kultfilmek, filmek, amelyek a bemutatáskor szarcsértek, és menet közben és hirtelen valamire ért fél. rájött a nép, és kultfilmet belül. De ha most mégis Úgy a bemutatót nézzük, például. akkor az mennyire tolható el, különös tekintettel arra, hogy eddig ez egy elméleti kérdés volt, most pedig pillanatok alatt gyakorlativá vált. Ez, ez, ez, ez, abszolút vére, egy, ezért is említettem elsőként a nagy hollywoodi produkciókat, mert ott azért a merchandise, az egész marketing kampány, ami körülötte van, hogy a legújabb, nem tudom, Bentley vagy, vagy BMW törvények Meg szépen. Megadni termékfejlődést a... hallanak, igen? Bocsánat? Nem nyugodtan, semmi Szabad csak mondtam. Termékneveket Most, mondani? Most túl vagyunk rajta, és én alá, alá... Jó, jó, akkor, hogy hogy, hogy, hogy a, alá a legújabb mo mobil telefon van a kezében, és itt tovább, szóval, hogy ezek, ebből, ilyenekből finanszírozzák ezt az egész James Bond franchise hogy hogy termékmegjelenítés van Persze. benne. Hát képzelheted, hogy akkor ez hány szer, milyen szert ágazó gondolkodást okoz, hogy most áprilisban jön ki, vagy szeptemberben, vagy a mobiltelefon, meg az autómárka is egy kampányt épített volna erre. Be hoz szép, szép a múlt Én a filmek jön. révén, vagy... Ez ebben a formában nem fog megvalósulni. Bocsás, meg, a, a, az állítmány nem hallottam kérdeket. Tehát, hogy be -e pótolva mind az, ami kimaradt. Igen. Kivéve, amiket uh, internetre uh, száműztek, már uh, feladták a, a várakozást a, a, a jogtulajdonosok, és azt mondták, hogy na jó, akkor menjen streamingbe. Uh, remélem, hogy ez azért ez, nem lesz. Egy, nem csinálnak belőle rendszert, de nagyon sok film feltorlódott, rengeteg új magyar film készült el, amelyek várják, hogy a mózivászlon találkozhassanak a nézőkkel, és ott kibekkelték a forgalmazók ezt az időszakot, és általában az európai, meg, a, meg a, az értékes művészfilmek világszerte Időtállóak, ahogy te is mondtad, hogy, hogy ezek egy év múlva, meg tíz év múlva is szuperjók lesznek, mert egy kicsit az, inkább az örökké valóságot célozzák meg, e, semmint a, a, a mai marketingkampány e, ütemterve. itt van nálam a, a mozi a Budapest filmnek, e, meg annyi premier előtti vetítés. Ebben a vonatkozásban ma mit jelent az, hogy premier előtti vetítés? Mit jelent egyáltalán az, hogy premier? Hát a mozi jelenti a premier, amikor kigörög. Én ezt értem, de ma 2021-ben, pandémia idején, vagy éppen a nyitás pillanatában ez mit jelent? Ö, hát most már lassan nyitogatnak a Vannak mozik dátumok, is. amelyek. Vannak dátumok, május 20 Nomadlen például, az már itt van, alig várom azt a filmet, és az lesz az országos premierje. Ugye a Cinema City azt mondja, hogy ők kivárnak. Igen. Mit mutatnak a Budapest film számai, ugye az április, már is elsőjén nyitottak meg a mozik? A munkaünnepét munkával ünnepeltük végre. Nagyon kevesen vannak a mozikban. Miért? igazolványt kell elkérnünk mindenkitől, aki egyáltalán mozi területére lép, tehát a pénztárig nem tudsz bejönni, hogyha nincsen ez a bizonyos védettségigazolvány. És nincs oltásigazolványok? Uh, hát ugye nem tudom, hogy akik nem jönnek, azok miért nem jönnek, de, uh, de, de azt aki, tudom, hogy kell be kell be vannak, szok... meg kevesebb vannak, kell fordítani. Van, akit meg kell fordítani, mondván, hogy igen, igen, igen. A, ugye az is szóba került, hogy a mozi látogatók, oké, okay, rendben van a Cinema city nél és a Budapest filmnél ez más és más lehet, de ott van egy olyan fiatal akiket ez többszörösen súlyt egy részről nincsenek beoltva, Uh -huh. részről pedig felnőtt kíséretében kell, hogy megjelenjenek. Ez a felnőtt kíséretében kell, hogy megjelenjenek a 18 éven aluljak. Ez mi a frászkonyhók? Hát mi sem egészen értjük, de, de írtunk már egy, a Mozisok országos Szövetsége nevében írtunk egy kérelmet személyesen a miniszterelnöknek, hogy amikor a következő ilyen etap lesz, az 5 milliós határ, ami májusban esedékes remény szerint, ott azért e -e erre a kis furcsaságra gondoljon, majd legyen kedves. De ez meg. most mi? A, az, hogy, az, hogy a tinédzserek, tehát így 16-18 évesek, akik, akik azért elég fontos közönségréteg, a célközönsége nekünk is, meg a plázamoziknak is, mm. Ők nem, jut, nem jutnak be hát, hogy hogy néz ki, tehát egy. Se oltás se a nélkül. Kint, így, így az menném az. Okay, de se oltás igazolványa se a nélkül. É, é, hát oltás igazolványal, de, igen. Csak ugye tudtam, nagyon, hogy hát, talán nincsen senki 18 év alatt, aki oltás igazolványt kapna, hiszen nem is oltják még őket, vagy igen. Ezt én Figyeljék, át nem mond, látom, de je, igen. volt <gül> Tegnap valaki jött egy A4-es papírral, hogy ez ő oltási igazolvány a Szerbiából, és hogy, hogy ezt el kéne fogadnunk, és, és itt is így, így teljesen megállt a tudományunk. Meg Bakreinnel van ilyen megállapodása az országnak, tehát hogy, hogy arab nyelvű oltási igazolványt kéne felismernünk, nem tudjuk, hogy ezt hogyan kell csinálni. Azt mondja, hogy 18 éven alulinéző néző csak védettségi kártyával rendelkező felnőtt kísérletében látogathatja az előadásokat. Mm -hmm. Magyarul, ha 18 éven, ö, jó, a felnőtt az hál' Istennek legalább nincs meghatározva, hogy az rokon kell, hogy legyen, bárkit, tehát valakit megfoghat az utcán, hogy jöjjön be vele, aztán lefogja, kimegy, ö, de ezek szerint a 18 éven aluli nézőnek nem kell, hogy védettségi ö, igazolványa legyen. Igen, hogyha a kezét fogja valaki, aki 18 év feletti. És van védettségigazolvány is. Uh -huh. szóval Na, nem ez könnyű nem, nem, ez abszolút de ez egy átmeneti korszak tehát nem, nem, nem fogunk. Tehát darabban. átmeneti korszakban sem könnyű időnként ezekkel együtt élni tehát azért ezeket túl kell élni bár éhezni az rosszabb, mint adott esetben nem bírne 18 éven felülivel aki elkíséri az embert moziba de ez egy külön dolog, hogy az ember nem csak az kell, hogy tudja, hogy hova menj, hanem hogyha 18 éven uli, akkor kell még neki egy 18 éven felüli kísérő aki védettségi kártyával is rendelkezik. Mennyire vannak Kevesen a mozikban. Sokkal kevesebben vannak. Kétféle agodalom volt, amikor ezt a döntést meghoztam, hogy ugye az első adandó alkalmat, a négy millimodik oltásnál mi azonnal nyitott. Ezt elhoztad ezt a döntést? Ezt én hoztam ezt. a döntést abszolút rám volt bízva, semmilyen instrukció nem volt, ez, ez minden mozi vezetnek a szabad döntése volt. Azt hiszem rajtunk kívül még a Szolnoki mozi nyitott ki meg a mi hat budapesti mozink. Aztán majd szép lassan többiek is csatlakoznak. Én azt gondoltam, hogy nincs mire várnunk, de nem lesz radikálisan másra helyzet egy héttel, két héttel, három héttel később sem. És nagyon kíváncsi voltam, mi történik, hogyha kinyitjuk a kapukat. Az egyik félelem az volt, hogy nem lesznek nézők, és hogy így az, az előadás, előadás szám az, az ugyanannyi? Az előadás szám az, az szinte ugyanannyi, mint, mint utazósebességen. A másik pedig az, hogy túl sokan jönnek, és akkor meg azon uh -huh. kezdem el rágni a körmömet, és hogy, hogy az előbbi, hogy, hogy nem tudom, 450 fős teremben, vagy tizen ülnek be. Van-e a, a távolságtartás miatt nem kell agódni, hogyha valaki biztonságban akar lenni, <laughs> akkor menjen moziba. Van-e Hát nincsen igazából a védettségi igazolványoknak a fokozatos, meg hát a, a, a mi moziainkban azért így eléggé megfontolt, és, és, és, és gondolkodó emberek járnak, azért művészmozikkal foglalkozunk, és, és szerintem ők azért kivárnak. Május 12 -e, van ez 11 nap tapasztalata. Van-e minimális változás az egyes számok között, vagy ennek nincs? Tehát nem, nem lehet... Egy trendet látni a számokban, ami a nézettséget illeti? Nagyon-nagyon pici, fokozatos ö, növekedés van, de szerintem az igazi nagy áttörés az a, a fesztiválok ö, a megjelenésével ö, fog jönni, illetve majd ősszel, amikor, amikor egymást érik majd a premierek. Uh, ugye van a, a lengyel film tavasz, az már mögöttünk van. De az még távozik. Igen, az távmozis, a szlovén filmnapok, az szintén mögöttünk van. És szintén távmoziban ment. Mi van előttünk? Friss hús. Friss hús az új filmeknek a, a fesztiválja. Az május 27-én indul a mi illetve már lesz egy, egy ha minden. Az 27-e a... és 2 a között igen, lesz. Igen, igen, 25-én már csinálunk egy 0. napot kertmoziban. Mi lesz ez a friss hús? A friss hús az, az egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. De szervezi hosszú évek óta, meg az ő nagyon dedikált csapata, nagyon elszánt csapata. Új filmek, első filmeseknek a, a, a megjelenése. Tehát csupa olyan dolog, ahol, ahol új hangvételt, új filmnyelvi eszközöket, új gondolatokat, új témákat lehet látni a világ minden pontjáról, belérve persze a magyar filmeket is. Uh, ahogy olvasom, ez 31 magyar és 27 nemzetközi film. E, szabadtéren, moziban mi a megoszlás? Ö, azt a nulladik napot tartjuk szabadtéren, reményszerűen lesz még néhány vetítés a a a, a, a, a csillagos ég a, a, a keret a, a mozivászonnal, de alapvetően a Toldi moziban van, ez a Toldi az otthona ennek a fesztiválnak többek között, és a, már sok más fesztiválnak is a Tolli és nem is hát alig várjuk, nagyon sok nézőre számítunk, és nyilván nagyon vigyázni fogunk, hogy, hogy hogy a Most lényegy, távolságtartási kötelezettsége egyébként van-e a moziban, van-e a védettséggel rendelkező személyeknek, hiszen más nem ismert be, illetve a 18 éven aluli, hogyha védett felnőttel Igen, van Igen. maszk és távolságtartás. Ez most hogyan van a moziban? Nincs ilyen kötelezettség. Nincsen, és, és én megbízom a. A kormányzatban, hogy, hogy tudják, hogy mit miért csinálnak. Úgyhogy én a saját, ö, saját ö, szakállamra nem hozok plusz korlátozásokat. Viszont a személyzetnek... nagyon ajánl nagyon ajánlom, szeretettel ajánlom mindenkinek, Azért, ha, ha valaki még nem unta meg halálosan a maszkviselést és kibírja, akkor nagyon megköszönjük, hogyha megtisztel minket azzal, hogy annak ellenére nem kötelező holdja a maszkot. A maga a személyzet viszont maszköteles? Igen. Igen, igen, igen, én magam is, hogyha moziba bemegyek a moziban, nekem már megvan a szerencsére az igazolványom, de én is uh, maszkot hordok, mert... Csak sorolom a filmeket, amelyeket ezen a héten lehet látni, a Copperfield, az Egy évem, a humorista, illetve Fűzfa, Gunda, Kutyabaj, Honeyland, napsugár, Corpus Christi, élősködők, felkészülés, meghatározatlan ideig tartó együttlétre, mint a példa is mutatja, azért vannak olyanok, amelyek nem premier előtti bemutatók, Pebby Guggenheim, Remény spirál, tisztésként, a Dreyfus úgy, azt például meg kéne nézni. nézni. Äh, Fanhoch, äh, ezek közül mennyi az, ami már ment, és mennyi a premier előtti bemutató? Most, hogy ezeket végigsoroltad, ezeknek körülbelül a, a fele kétharmada olyan, ami, ami már ment, bár van közt, jelzem, hogy van köztük olyan, ami, ami mondjuk így, két nappal a mozi bezárás előtt debütált, tehát hogy két napja volt Vásznon, és, és lehet, hogy az régebben történt, de közben nem lehetett látni, mert nem voltak mozik. És akkor vannak olyanok, amik még most készülődnek moziba, például az említettet a Gundát, vagy a Spirált, ezek, ezek premjér előtt vannak. Ö, ö, ugye a premjér kérdezted, az azt jelenti, hogy országos premjér, tehát hogy már minden mozi nyitva van, és, és van egy hivatalos... Szolnokat szóval említetted, ez tehát azt jelenti, nem. hogy a te ismereteid szerint nekem semmilyen ismeretem nincs, tehát nem fogok tudni veled vitatkozni. Az országban egyébként más városokban a mozi helyzet az nulla, nem, szerintem most uh, május elsőjén volt az, hogy, hogy uh, uh, nem kérdeztem konkrétan végig mindenkit uh, uh, Sáros Pataktól Sopron, de, de azt véletlenül pont beszéltem a, a Szolnoki uh, Tisza mozi uh, vezetőjével, és mondták, hogy ő, ők se várnak semmit, azonnal nyitnak, amint lehet. És ezzel mi voltunk így, aztán most már azóta kinyitott a, az Uránia, és hát várjuk, hogy akkor a Cinema City, a, a Circo, Art Plus a, a, a többi budapesti mozi is kinyisson, meg, hát országszert E, kapcsol, maga mindenki... az, hogy egy mozi mennyi ideig tart fenn egy filmet, ez korábban filmbemutató kérdése volt, tehát kitolta az ottani filmeket, vagy a nézettségem múlott? Hmm. Hogy ö, ö, bocsáss meg az elejét, nem gondolom. Tehát azt kérdeztem, hogy egy mozi milyen filmeket játszik, az a film bemutatóból adódik, amely automatikusan kilöki az előzőt, nem, vagy nem, pedig azért van műsorpolitikánk tehát, ebben én. a mostani szituációban a műsorpolitika egészen másféleképpen működik, mint korábban. Ez most hogyan tud érvényesülni? Ö Hát, Hogyan szavazzó le egy filmnek bizalmat, miközben a számok nem mutatnak mm, semmit? Nagyon-nagyon szorosan együtt kell működnünk a forgalmazók, nekik is meg kell érteniük, hogy, hogy itt most egymás hatását kioltanák a filmet. Érzékeltesd valahogy a úr... forgalmazóval való kapcsolatot. Tehát mi az, ami köztetek ilyen zajlik, ami korábban nem volt? A filmek vására az, az egy nagyon speciális dolog, tehát egy normálisan hetente havonta megkapjuk, hogy ki mikorra készül megjelenése, melyik forgalmazó, melyik dátumon szeretne kihozni filmeket. Másrészt pedig hétfőnként van egy műsorosztás, hogy Csütörtöktől következő szerdáig szóló műsor hetet berendezzük, és itt mi is ugye a hat mozinkon belül megpróbáljuk egyensúlyozni a dolgokat, hogy mindenhez hozzáférhessenek a, a, a nézők, ami őket. A, a két héttel korábbi premier is, meg a négy héttel korábbi uh, filmet is még meg tudja nézni valahol, meg a vadonatújat is, és, és ezeket olyan időpontba helyezik. Mit kell megérteni a forgalmazónak, amit korábban nem kellett megérteni? De, de szerintem ez ugyanaz a munka, csak most egyszerűen az van, hogy nagyon, sokkal több film uh, lesz, amiből gazdálkodhatunk, és arra kell nagyon ügyelnünk, hogy mindegyik filmnek adjunk lehetőséget, hogy a saját közönségét megtalálja. Tehát így ne Öm leszük rá egyszerre, mondjuk, egy ne indítsunk öt új magyar filmet uh, ugyanazon a héten, mert, uh, mert akik magyar filmekre kíváncsiak, azok nem fognak ötször egymás után elmenni moziba egy héten belül. Uh, a Magyar filmfesztivál az mikor lesz? Ugye? A Magyar filmfesztivál az mikor lesz? Az június végén uh, lesz, és, uh, és nem Budapesten sajnos most már, ha ha, hanem Balatonfüreden és uh, Veszprémben. Szorult-e beléd bármi, amit nem kérdeztem meg? Ö, eh, eh, ahogy az előbb azért nem tudtam figyelni a kérdésedre, mert azt néztem, hogy az ott egy Vivaldi lemeze, vagy, vagy csak rosszul lehet. Nem, az egy Strauss. Strauss. Strauss. Az, az már a, az már a van. Az, ez nem. egy Strauss, Strauss. egy Perényi Miklós, uh, Johann Sebastian Bach szóló Cselloswit, és egy Erik Saty. Erik nagyon jó. Igyekszem. Pullen, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sok sikert. Hát nagyon szépen köszönöm. Gyere adre, adre, igen, igen, el fogok menni. El fogok menni. Nagyon köszönöm szépen, szépen köszönöm. Várj egy hát a tőled is akarnak kérdezni. Igen. Tössök. Jó reggelt várj, Szóval szabad egy-egy gyorsat kérdezni. Most ezt a művés mozi még 11 filmet és holnap csak egyet egész héten. Azt kérdezi valaki, hogy a, a művészmozi által 11 filmet vezetett eddig, és holnaptól kezdve egyet. Ez hogy van? Ö, nem. Ez, ez szerintem valami tévedés lehet, ugyanannyit vetítünk, mint, mint eddig. Tehát, Jó, tehát akkor 10... valamit félre nézett. Vagy, vagy még nem került föl a, a, a, a, a műsor, tehát ha ráfrissít a honlapra, akkor már biztos okay. van lesz. van még hat perced? Hogyne? Ha van kérdés, akkor hajrá 061 egy 168 úgyis később hívtam volna. Ha van kérdés, ami a Budapest film moziait és bemutatókat illeti, hajrá 061 egy másfél percet erre használjuk, a ha addig jön kérdés, igen, ha nem, akkor köszönjük fel. 061-911-168 Kérdés... Gyerek. Jó napot kívánok! Változnak-e a jegyárak és a kedvezmények? Értettem, változnak-e a jegyárak és a kedvezmények? Egyelőre ö, ö, ugyanúgy fog minden menni, mint, mint tavaly békeidőben, vagy tavaly előtt ment, tehát nem változtatunk jegyárat, és a, a, a kedvezmények is ugyanúgy működnek. És... Ó, meg, megszakadt? Nem, nem, egy másik ugyan... okay. Szóval egyelőre nem tervezünk semmit. Jó a reggelt! Jó reggelt, azt a kérdezem, hogy -e, szóval gondolkodnak-e autós moziban, amit lehetne hűzösebb? Autós mozi? Ö, folyamatosan felmerül ez a, a kérdés, többször megkerestek már minket autós mozival. Én az igazság, hogy kicsit kevésbé tudok lelkesedni az autós mozikért, mint a, a kert mozikért, ahol, ahol gyalogmezitláv szabadban fűben ülve, piknikezve tudunk filmet nézni. Én, én azért uh, hajtok, de, de időről időre fölmerül uh, ez a, a kérdés léteznek autós mozik a városban, és egyáltalán nem ugrom el a feladat elő, hogyha esetleg ilyen jönne, de eddig még nem alakult ki olyan konstelláció, hogy, hogy mi autós mozit indítanánk. Vannak okay. más mozis kollégák, akik viszont kifejezetten ebben gondolkodnak. 061 68. először. Egy, kilenc száz tizenegy, másodszor. Null hat egy. 9, 111, 168. Senki többet? Halló. Jó reggelt. Jó yeah. Fej Miklós van. Benne a vonalban a Budapest film vezérigazgatója hagyta most éppen a stúdiót, aki arról beszélt, hogy hát meglehetősen bonyolult rendelkezések vannak, mert nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele, de ugye a moziba azért sokan járnak fiatalok, és most 18 éven aluli fiatalok csak olyan felnőtt kíséretébe mehetnek, akinek igazolványa van. Közben a 18 éven alulnak nem kell igazolványa rendelkeznie, de legalábbis addig, amíg bemennek a moziba, a terembe, addig együtt kell, hogy legyen egy 18 év feletti igazolványa rendelkező valakivel, miközben nem kell, hogy rokonja legyen az illetőnek, a mozi előtt is elkaphatja, de arra kell, hogy rábírja, hogy vegyen egy mozi jegyet, és menjen be vele a terembe, és lássuk be, hogy azért ennél vannak egyszerűbb dolgok a világon. Ha egyáltalán érthető volt, amit mondtam. Többi kell, volt, de én elutatom Olaszországba, és ugye olaszokra nehéz bemenni, mert hogyha most ember átmegy a határon, akkor be kell mutatni a védettség az orváját, be kell mutatni egy két napnál nem végebbé. PCR-tesztet, és utána öt nap karanténba kell vonulni. És amikor felhívom a hotelt, hogy akkor most én öt napig nem mehetek ki a hotelt, nem, nem, mert ugyanakkor e, személyisi jogok miatt azt már senki sem ellenőrizheti le, hogy valóban benne vagyok a szállodában a karanténban. Szóval az egész világ, ezt akarom csak mondani, az egész világ küzködik azzal, hogy hogyan tudjuk úgy, e, úgy nyitni, vagy hogyan lehet olyan szabályokat hozni, amiket aztán nem tartunk be. Úgyhogy, és életem. hogyan működik Fáéi Miklósban e tekintetben a fegyelmezettség és a fegyelmezetlenség, a, jog, a, a normakövetés és a hágás? Hát én, én azért amíg, amíg nem férjeltem, addig normahágó voltam, szóval amíg, amíg, amíg nem jöttem rá, hogy milyen kínos dolog egy utazni a addig egy nélkül utaztam, úgyhogy nekem nem esik nehezemre tovább, tovább normákat hágni. De életem. ha jól értem, akkor azért nem mentél volna Olaszországba, hogy öt napig egy szállodában legyél? Hát azt, azt talán mondjuk, hogy meggondozom, hogy bár állítólag a falakat cserélni, mert az is önmagában lefelülés az embernek, de hát ez tényleg szó szerint csak falakat cseréltem volna. De azért főre fő áll lefele meg akartál bizonyosodni arról, hogy mit mondanak, mert ki tudja. Így van, így van. Úgyhogy hát majd a többit meglátjuk, úgyhogy ha annyira érdekel, akkor majd a végképpen beszámolok róla. Hát egyfelől másfelől csak kompola Krisztinát tudom neked idézni, akinek a kedvenc mondása Eszterházi Pétertől. Rosszul mondom, az egyik kedvenc mondása a sok közül, amikor azt mondta az Eszterházinak valamelyik gyermeke, hogy ő kalandosan szeretne élni, amire azt mondta az Eszterházi, hogy fiam, éj kalandosan. <tos> Hát akkor, és akkor, akkor tessék te megvalósítod, miközben nem is vagy Eszterházi Péter egyetlen gyermekesem. Hát igen, ez, ez, ez, ez időkes, mert most volt egy nádas Péter, el egy ilyen beszélgetést, amúgy erről volt szó, hogy az sokáig azt hitte mindenki, hogy, hogy ezt ki fog purcani. Én is elpéteztem egyébként, hogy annyira benne van a pillanatban, annyira benne van a mában. Hogy, hogy ezek a könyvek, ezek, amint kihúzzák alól a, a politikai hátteret, ezt a, ezt a másról beszélek, mint amit, amint, amiről szó van, akkor, akkor az egész ügy összefog, hát nem mondom, hogy összefog, de ki fog száradni az egész szöveg. És azt látja az ember, hogy nem száradt ki, és azt mondtam, nálasz, hogy egyszer arról ez szó, hogy ez annyira megváltoztatta a Magyarországon a nyelvi környezetet lényegében egy szám magában. Tehát annyira egy új nyelvet teremtett, és mindenki ebben az új nyelvben él, hogy hogy nem, sosem fog hát ez megtörténni. Egyrészt, egyrészt megteretette, másrészt meg hihetetlen aktívan képviselte, amikor jelen volt a médiában, és ha bár időnként nemet mondott, azért mégis mégiscsak jelen volt a médiában, és ott nagyjából ennek megfelelően viselkedett, és ezzel az egy nyelvezetet mérhetetlen propagálta. De annélkül, hogy udvarolni akarnék neked, ami több szempontból és stimmelne kettőnk között, ez egyébként sok egyéniségre állt. Tehát ami a te személyedet illeti, egészen más vonatkozásban, egészen más dolog adott esetben olvasni azt, amit te írsz, és más az, amikor te élő szóban beszélsz, mert hogy te egyébként egy olyan megszólaló vagy, akinek van egy olyan megszólalási stílusa, ha éppen abban a formában van, amiért az ember szívesen hallgatja, amiközben számos kritikus van, aki soha az életében nem beszél, csak ír. Hát egyébként... Szerintem az a jó kritikus, aki nem beszél, hanem ír, vagy legalábbis aki csak egyet. Tehát mindig, én azt képzelem, mindig a nagy muzsikusokról, főleg ezekről, az orosz kimenekülnek nem egy Horowitzról. Mindenféle nyelv, vagy Rubin, mindenféle nyelven beszéltek, de semmilyen nyelvet nem beszéltek anyanyelvi szinten, vagy, mert, mert, mert a, mondjuk a Horowitz az orosz már elfelejtette, az angolsz, meg a magas nyelv szinten beszélte, de sohasem. Tehát nem az anyanyelv volt, és akkor azt éreztem, hogy ezekben az emberekben ember dolgozik valami, és az anyanyelvük az a zene lesz. Tehát, hogy mindez, ami dolgozik, nem tudja másképp elmondani, mint hogy elkezd zongorázni, és hogy akkor, akkor jön ki be. Ez, ez egy eléggé labilis elmélet, ezt elfogadom egyébként. Na fogva szóval, yeah, mondani, el, hogy aki nem jól beszél, az nyilván jobban ír, vagy ebben valahol valaki össze. Például ezt Elég jól beszélt, nem olyan jól beszélt, mint ahogyan itt, de hogy ingyen szóval azért. Könnyebb ellenpélványt mondani. Mint... Amikor mondatok. én felhívtalak téged, az közötlen kapcsolódott egy életisűrődömben megjelent kritikához, de lényegesen többről szólt. Az arról szólt, hogy most először fordult elő a te meg az én életemben, hogy nem önkéntes dalolva, mondván, hogy ő úgy dönt, hogy nem jár színházba és nem egy koncertre, hanem mindent az égelyött a koncert módon élvez, videon, DVD-n. Podcaston rögzítve, tévén, telefonon, mert egész egyszerűen nem léteztek élő előadások, amelyek látogathatók voltak, függetlattól, attól, hogy Liska Tamás, aki a Budapest filmvezérigazgatója, és most már másodszor említem, azt mesélte, hogy olyanok a gépek a mozikban, hogy egész egyszerűen azokkal rendszeresen mozivetítéseket tartottak, csak éppen nem voltak nézők, mert ezek olyan gépek, amelyeket ha nem használnak, akkor tönkre mennek. Magyarul, hogy a mozikban volt előadás, csak éppen nem volt hozzá néző. Hogy ugyanilyen volt-e hangversenynél, fogalmam sincs, nem tudom. E, minden esetre én ugye tanultam még a bölcsészkaron, hogy milyen az elásott szobor, hogy az vajon esztétikai alkotásnak tekinthető-e, és végül is az sem rossz, ha valaki zenél a saját kedvéért, de azért te szívesen lennél ott egy szem, e, hallgatóként jelen. E, önmagában az, hogy nem volt olyan előadás, legyen az színház, legyen az hangverseny, legyen az opera, legyen az balett, e, ahova te e, élő zenét elmehettél hallgatni, e, ez milyen hatást gyakorolt rád, ha egyáltalán gyakorolt rád bármilyen hatást, hiszen könnyen lehetséges, hogy semmilyen hatást nem gyakorolt rád? Hát, ilyet, az majd azon, akkor fog kiderülni, majd amikor már újra elmegy az ember zenét hallgatni. De volt egy skorbutod? Volt-e hiányérzeted? <síthat> <síthat> <síthat> nem, nem. De itt pont, pont erre gondoltam, hogy ez szerintem egy ilyen, ez baj. Tehát, hogy azért nem volt valószínűleg hiányérzetem, mert nem jól hallgatom a zenét, mert nem... nem akusztikus élményként hallgatom, hanem intellektuális élményként. És akkor meg, tehát akkor nincsen probléma, hiszen... De, a, de drága fájúr, a, a, a a a maga egyébként okay. egy normális hónapban hányszor megy e, koncertre? Nem, nem tudom, szer vagy tizenötször, nem minden. És nem eset, tűnt föl, a... hogy most tíz-tizenötször nem mentél el? Nem, tehát nem, nem hiányzott? De hát egyrészt egy csomó szóra azért este leültem a, a közvetítések elé. Tehát másrészt meg hát nem, hát rengeteg, és nem csak az, hogy zenét. Az biztos, hogy az ember napokig nem halt zenét, az, az nagyon rosszat tesz. Ugye nem a nem is tudom minek tesz rosszat, hogy a mentális egészségének vagy a, vagy a az agyának. Tehát valahogy ez is egy ilyen megdöbbenés, hogy úgy, úgy valahogy eltompul, vagy elbutul, vagy, vagy nem tudom, Tehát valahogy olyan, mint más korbut az ember. Szóval, vitamint nem lenne. Tehát valami, valami nem nincsen benne. Még a zenét? mindjárt hallgató a zenére, nem vagyok olyan, mint a Kocsi Zoltan, nekem mindig szól a fejében a, a zene. tehát én mindig, tehát azt mondja, hogy ez szól a fejére, most Mocsárt témozom, mert szóval ilyen nem, de... de, de tehát... Ott, ha milyen körülmények között hallgat a zenét, hozzád lehet-e szólni, szólhat-e a telefon közben, milyen a fájnak de... a zenehallgatási szokása? Igen, hát én a zenehallgató és zene hallgató vagyok, tehát zenémre teszem van. Ami még ráadásul ilyen zajkiszűrő is. Tehát nem olyan könnyű hozzám szólni, mert nem hallom, hogy beszélnek, de úgy azt szeretem a legjobban, vagy azt érzem, hogy, hogy akkor tudok a legjobban arra figyelni oda. Tehát azok a régi szép idők, amikor az ember egyszer hallgatta a zenét, írta a földrajzleckéjét, és még ment egy meccs is az élve, az teljesen elmúltak. Tehát ez a fajta az több sávot. Okay. Hallom, van, akkor egy olyan ingyenc e, vagy nem ingyenc számára, amilyen a fái, mekkora különbség van a fejhallgatón keresztül hallgatott zene, és a koncertteremben hallható zene között? Na, pont ezt mondtam, mikor a szagomba már. Hogy valószínűleg rosszul hallgatom a zenét, és nem akusztikus élményként hallgatom. Tehát nem az, hogy jaj, de szépen szól ez a zenekar, vagy jaj, de ahogy ez a hegedű vibrálja, hogy nem ez nekem az alapélmény, hanem, hanem az, hogy. Tehát ez volt ez a tanulság nekem, hogy, hogy tulajdonképpen a az ennek sokkal zsigeribb dolognak kéne lenni, és ez talán majd most fog kiderülni, hogyha majd újra lehet koncerte menni. Hogy, hogy mennyire más az, hogyha valaki ott ordítja az áriát, a, a, a hát nem is a fületbe, de mégis belátható távolságon belül, hogy ez mennyivel Mennyiben más? Hát vagyunk vagy, amikor vagyok a fesztivál, akkor egy Málna így megzenget. Hogy amikor az nem a fülével hallja a dolgot, hanem a, a rekeszizma is, meg a gyombra is, hogy bele rezonál ezekbe. Hogy, hogy az mekkora. Me... szóval mennyivel testi élmény talán. Szóval nem a, nem a... Tehát, hogy a jó zene hallgatás az nem, nem füllel történik, vagy nem csak füllel történik. A, van, egy, van egy skót, ütőhangszeres művész Evelyn Lennének hívják, aki, aki sügett néma, illetve sügett, nem, tehát nem hall. Annyira hallásért, hogy nem hall, és hát mégis ütőhangszeres művész, és hát mezitlán megy a szintodra, és, és, és valahogy a rezgéseket érzi meg, hát a karmester látja, de mondjuk telefonálni nem tud, akkor, tehát úgy nem hallja, hogy mit kérdeznek tőle. És ott is azt mondja, ha azt magyarázza, hogy hogy az emberek azt kérzik, de hát hogy hallja a zenét, és azon nem csodálkoznak, akik nem hallássérültek, hogy ők hogy hallják a zenét, hogy valami rezeg a fülükben, és abból, abból élmény lesz. Szóval hát neki nem a fülében ezek a dopártja, hanem valógy, és hogy valógy, ez hanem ez valahogy ezt kéne, ezt a szintet elérni, vagy most újra élni, vagy újra átélni, amikor a, a, az ember teljes testtel érzékeli a zenét. Én egyszer beiratkoztam, nem, most nem beszéljük, hogy folyamatosan. Nem. Egyszerben hirdetkoztam a tánciskolába, Igen. mert abban reménykedtem, és, és ez is történt egyébként, hogy uh, hogyha az ember a testben írják akármilyen tiglitangrizenét, hogy, hogy az valamit változtat, és nem tudom, mert mindig péntek este volt a tánciskola, két, két alkalom után föl kellett adja, mert péntek este mindig valamilyen koncert volt, vagy előadás vagy valamit, tehát nem tudtam egyszerűen járni. Úgyhogy a csa Csatában, csak a New Yorkig jutottam, ez egyetlen. Hogyha tudod, mi az a New York, az, amikor emberek átölelik egymást és hogy kifordulnak az a New Yorkig szóval, hogy azt élni a ritmust, hogy az egy az nem egyszerűen egy ilyen elméleti dolog, hanem az egy lépésé válik. Tehát megint az, hogy a, a, a testi érzékelés, ami aztán valahogy jó, de hogyha én most követem azt, amit te mondasz, és én semmi más nem csinálok, mint követem. Tehát vannak a fejemben kérdések, de azok háttérbe lettek szorítva, mert e, arra reflektálok, amit a beszélgetőtárs mond. E, akkor te most kíváncsi vagy arra, hogy hogyan fog rád hatni majd az élő élmény, de egyébként arról nem számoltál be, hogy magától az élménytől, az élő élménytől való megfosztatás, az egyébként számodra katasztrófa lett volna, hiszen intellektuális élményként változatlan oldtán rendelkezésedre a zene, függet attól, hogy nem járhattál koncertre. Így van, ez, ez hát nagyon jól foglalkozni összeződünk. És, és, és ezt előtte is Hogy? És ezt is... Mondjuk sejtettem, illetve azt gondoltam, hogy hát van, tehát hogy nem tudom, a kultúrának ezer háva van, ami az embert foglalkoztatja, és nyilván el fognak dolódni a hangsúlyok, és többet fogok olvasni, mint, mint színházba menni és hát valóban így is történt, többet olvastam, mint korábban, és kevesebbet voltak színházban, hiszen egyáltalán nem, de, de hogy hát ez nem baj, hát meg hát a felhalmozott anyag, hát az rettenetes, hogy, hogy milyen mennyiségű könyv és lemezés, dvd Rossz a kérdés, és... nem tudom jobban föltenni, egyenrangú élmény a kettő? Mert ne, ez nem ez jó van. kérdés? Égen. Nem, tehát ö, ö, időnként azt érzem, hogy legalább most a lényegre koncertzálom. Tehát, hogy egy koncertzel annyi minden van. Ezt egy zenésszel valaha is megbeszélted? Nem. Nem, mert hát, zenések én zenészekon sokat nem tudtam beszélni, de... Nem, hát, ha hogy egy éven... zenész mit reagálna arra, hogy ő azt tapasztalhatná, hogy kizárólag a CD-je vagy DVD-je lesz megítélve, mert élőben te nem akarod hallgatni. Akkor sem, ez? Ha lehetne. É, szerintem ezt, ez... ez ezt nekik át kell élni, hogy ami utánuk marad, ugyanúgy, ahogy a színész után is a filmek maradnak, és a szerencsés a színész is jó filmekben e, kap szerepet, akkor a legendája a végtelenség. Magyarul jelent. az a zenész nem számít, akinek nincsen rögzített felvétele? De az a zenész csak élőben számít. Annak a zenésznek, akinek nincs rögzített felvétele, nincs utókora. És az Tehát fontos? Hát tudsz mondani Karuzó előtti tenoristát? Nem feltétlen, de ebből inkább a kultúráatlanságon vagy a... Nem, nem, úgy, nem, mert nem, nem, megyikból lehet tudni, hogy volt egy Jean de nevű neki, Pansons, aki és a Karuzó, amíg azt mondták, hogy nagyon jó hát a Karuzó, de még sokkal jobb énekes volt, de hát ez könnyű volt, hiszen őről nem maradtak már fel a hangfervéterek. Szóval a a egy... lehetett tudni, hogy nehezen mozdul ki a Betonfalú stúdiójából, de te tudsz olyan zenészről, aki korszakalkotó, vagy nem korszakalkotó, de gyakorlatilag kizárólag zenehordozókra, vagy próbára vonult eltermekbe, és egyébként nagy számban nézők számára, hallgatók számára nem játszott? Nem, nem, tehát, olyan, tehát az nyilván vannak olyanok, mint az Benti Denti Mikel Ángeli, aki, aki nagyon bizonytalan volt, hogy este fel fogja -e lépni, hiszen csak a legtöbb kérdesebb állapotban volt hajlandó. Horovic 12 évig úgy nem mozdult ki a, a szobájából, hogy vagy azt hiszem, 12 évig nem lépett fel, és magyar 7 évet nem ment ki a, a lakásból. Tehát azért vannak ilyen rendes szorongókat. A világban, de hát addig már meg voltak csinálva, hogy úgy mondjam. Mennyire bár... vagy szorongó a szónak abban az értelmében, hogy szorongasz, amiatt, hogy egyébként a zenész aznap mire lesz képes, miközben tudod, hogy nagy ágyú. Kicsit szorongós hát, vagyok, nem szorongós, de, de vagy szóval koncert előtt azért hát ne, nem azt élemánt, amit ők feltételezem. De azért úgy, úgy szorítok, vagy, vagy szurkolok, vagy, vagy, vagy készülök arra, hogy na most kijön és. Hát ez főleg mondjuk énekeseknél érzi az ember, mert ott nagyon a pillanatnyi diszpozíció nagyon számít. Meg hát eleve ez mindig az ilyen utazó zenészeknél az igazságtalanság pillanata, hogy eljön, és nagyon fáj a feje, és nem tud úgy zongolázni, és mindenki azt mondja, hogy hát ez nem tud úgy játszani, mint az emberek nem és ez ugye egyel is teszik egy ilyen tanulságként, hát csak fájtódva a feje, de hát csak két év múlva fog visszajönni, ha egyáltalán. Tehát, hogy ez, ez sajnos benne van, hogy az zenészeknek a. Saját magukkal is kell küzdötni, vagy Átmenetleg tegyük zárójelbe a koncertet, színház, film, ezekre mind ugyanez vonatkozik, mint amit az előbb elmondtál? Hát fint, nyilván ez, ez, ez egy nagy film, ez nem tudom, Szabó István, azt felháborodtam visszautasítaná, hogy, hogy az is film, amit a tévében nézünk. De, hát, de most nem Szagó István a... beszélgetek beszélgettek, nem veled. Jó, de ha esetleg fölhívod, akkor kérdezd meg erről. Hogy mit de csak emlékszem, hogy erről mondod, hogy hát az egy bélyeg méret, ahhoz képest, hogy mi van a vásznon? De hát én szerintem, hát, tehát ha, ha ez igaz volna, akkor már sajnos annyi minden elveszhet, hiszen berlini a, a elleni borjakat már vásznon nem tudom megnézni illetve hát az a legtöbb, amit tudok tenni, és kivetítni a, a falra, de hát az se lesz azért mozi élmény, a szó klasszikus értelmény, nem gongaznak. Tehát szóval hogy azt érzem, hogy igen, tulajdonképpen ezek is. Megint azt mondom, Jó, nem de ha a Nomádok földjét megnézheted moziban, vagy megnézheted otthon tévé, melyiket választod? Hát, én szeretem a, a mozit, tehát ez nekem pontosan a de az egyik teljesen más a élmény, hiszen a, a, a csak ott van egy rossz vágászpénz, csak ott rossz ahogy, de, de például nekem van egy barátom, és most csak a TV-nél maradunk, akinek megvan az összes Kalambó tévédén. Uh, Meg ötvenszer látta az egészet, és mégis a Kalambó megy este a a, akkor úgy rakja a programját, hogy hazasíját is megnézhetse. Tehát van egy, a minden művészeti befogadásban van egy közösségérmény, még hogyha ez a közösség virtuális is, tehát ő amikor hazasíját és megnézi a kalámbót a tévében, akkor azokkal az emberekkel van együtt, akik a saját lakásukban ugyancsak a kalámbót nézik. Miközben adott a esetben a ő egyedül van. Az is lehet, hogy a világban egyedül van, de mégis az Érzékeli az abban az időben a kalambót a néző embereket független attól, hogy nincs velük egy térben. Hát illetőleg nincs a van. kozmosz az egy tér, úgyhogy a kozmoszban együtt vannak. É, igen, legalábbis ez az érzésem, hogy ez csak ez a magyarázat arra, hogy, hogy miért siet arra, hogy a kezdéskor elérje a, a, a kalambót. A Olaszországban, ha kiengednek a szállodából, akkor lesz e, valamilyen kulturális programod? Hát, nagyon remélem, nagyon remélem, de hát ugye olaszországa mindig, mindig a város bámulással, meg képzőművészeti. Tehát szóval szeretnénk, nem, nem, a, nem a lábamat áztatni, megyek, bár a lábat is meg áztatni a tengerbizet. A, magyarul, hogy az utifilm és az utazás, azok hogyan elviszonyulnak egymáshoz, ha már itt tartunk? Az utifilm film és után, azt nem tudom, én úti filmeket hogy ritkán nézek. Tehát, de, mind, de mindig azt érzem, hogy az emberek... Tehát, hogy ez valami régi korból itt marad dolog, amikor még nem lehet mindenkit utazni, és mindenki elment utazni, elmesélte, hogy mit látott meg. Nem tudom, Tehát nem párhuzamos a koncertel és a, a DVD-vel? Nem, nem. Tehát, szóval, azt értem, hogy tulajdonképpen a mások úti élményei ez senkinek sem érdekes. Vagy nagyon ritka az, hogy valakit úgy tudja az útélményét elmondani, hogy és ez bárkiz érdekel, és az emberek még nem mindig fogták föl, és sokszor elmesélik, hogy mit tapasztott az úton. Illetve most már inkább nem is azt, hogy mit láttak az úton, hanem, hogy mit ettek az úton, mert ezt már végképpen érdekel engem, hogy, hogy milyen spagetti temet, hol, hol vagy. Hol mész, vagy, vagy operába? Ö, Magyar Magyarországon? Az nem, az nem, Olaszországon. Jó, ja, nem. külföldön, mert érdekes, de nekem ez teljesen leáll. Tehát nem azt mondom, hogy soha nem voltam a szkálában, meg Bécsbe, de sosem érdekel annyira, mint az itthoni... Jó, de azt kérdeztem, hogy most, ha mész Olaszorszába, akkor vár-e rád bármilyen színházi? Jó, semmilyen semmi. szerelesek, semmi? semmi. nem, semmi. Van-e már jegyet bárhova, ami Magyarországon kulturális eseményel kapcsolatos? Nincs, azt hiszem, nincs, nincs. Tegnap kihagytam a Gotár filmet, mert Könyörögtek, hogy nem menjek el a Gotár, a sajtóvetítés volt az új Gotár de, de hogy mindenki attól, hogyha el, elutazunk, és csak én tudok vezetni, akkor nem tudunk hazajönni, hogyha megkapom a fertőzést, úgyhogy, úgyhogy nem mentem el végül is. Hogy érted, hogy elutaztok? Hát hol volt a bemutató? A bemutató az a, az a moziba volt, de hogy a, a Puskin moziba. Igen, Ez sajtó bemutató, Igen. de ott összegyűlik a sajtó, és valakitől elkapom a betegséget, és másnap elutazunk, és ja. kijön rajtam három nap múlva, akkor kint ragadtunk. Bár én azt nem bánnám, hogyha nem kell kórázni. Nagyon élvezném, hogyha az ember kint egy hónapot, és tényleg meg, megismerné valami. Jó, hát ha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen azért igazságtalan lenne, bár veled alapvetően olyan dolgokról szokta beszélgetni, mint amiről beszélgettünk, de maga az egész pandémia és mindaz az életmódváltozás, amit egyébként az kötelezően, vagy önként kiváltott emberekből az rád konkrétan, hogy a hatot, ha ki fog nyitni a világ, és a pandémia átmenetleg de talán inkább tartósan búcsút vesz tőled és tőlem, meg tőlünk, akkor milyen emléket fog maga után hagyni, mint valami furcsa utazás? Hát ez, hogy nagyon, tehát nagyon nagy. Hát most ezt, ezt remélem, hogy minden halott és minden halott hozzá megbocsátja neked. De akik nem kapták el a betegséget, azoknak ez nagy ajándék volt, hogy újra gondolhassák a kultúrához való viszonyokat. De te ezt például megtettet? Hát figyelj, tehát megnéztem az Ötös Péter Shadowszti művét tegnap előtt a a közvetítésben, és 49-en voltunk. Tehát, a, ha ez a, a zenekadémán egy koncert, akkor vannak 500-an, de lehet, hogy 5000-an. Tehát, hogy valahogy tehát azt, azzal szembesülni, hogyha kivesszük a, a dolognak a szertartás részét, hogy összegyűlnek az emberek, csendben vannak, szép ruhát vesznek föl, és egy irányba néznek, és valami kellemetlen dolgot csinálnak. Tehát, hogy, hogy hány embernek jelent ez örömet valóban, vagy font, mennyinek fontos, erre nagyon jól rávilágít egy ilyen adat. És nehogy azt hitt, hogy ez valami magyar speciális, vagy Magyarországon nem érdekes senki. A nagy skála közvetítések Ricardo Munkival, annak van, ezer nézője, meg 500 nézője, és annak a fele az orosz, akik egymásra cserélnek. Jó, ez nagyon fontos, amit mondasz, és sok szempontból az én életemre is jellemző, de amikor az ember jó formában van, és eltekint az édesanyjától és az édesapjától, de alapvetően az anyjától, akitől ilyen szempontokat örököl gyerekkorában, akkor már egy individualista fia azt mondja, hogy hát nem az a dolog lényeg, hogy ötvenen nézték-e, vagy kétmillióan, hanem az, hogy rád, hogy a hatot neked tetszete, vagy semmi, és én azt feltételezem, hogy a másik fele, az legalább olyan fontos ennek, ha nem sokkal fontosabb. Persze nem, nem, ezt így van, csak azért mondom, mert azt kirezod, hogy milyen hatással van olyan szempontból, hogy, hogy amikor ez újra, tehát egyrészt az emberek szembenéznek magukat, hogy ez fontos neki. Vagy hogy én, ha nem írok valamiről, akkor is elmegyek, vagy akkor is érdekel, hogy várok-e még valamit a, a művészettől, a, ami a, a, az életemet alapvetően befolyásolja. Vagy már réges régen csak megyünk, mint az automaták, hiszen Hát látom, második, más kritikusoknak. A... Egyébként Koltai Tamás minden este színházban. És amikor nyár volt, akkor elment a különböző nyári fesztivál. Tehát, hogy az életed, szóval nem tudott mit kezdeni az életébe, bocsánat, hogy ezt mondom, hogyha nem volt színházba. És hogy hát idáig nem, nem szeretnék eljutni tehát, hogy, hogy azt mondjam, hogy engem csak a, a, a nehézségi erő görget lefelé, vagy görget el a koncerttelemben, meg a színházban. És ezért mondom, hogy ez én óriási ö, ajándék volt, hogy azt mondjam, mert, hogy na, vajon mennyire fontos neked, vagy mennyire a... Nem is azt hogy mennyire az élethez része, mert minden az élethez része lehet a reggeli vajas kenyér is, de hogy mennyire... Mennyire... Én ezt értem, de a te szövegedből az derül ki, ami tőlem egyébként nem áll távol, de most nem is az a kérdés, hogy hozzá mi közel, vagy mi nem, de arról beszélsz, ha jól veszem ki, hogy a pandémiában folytatott élet és a pandémián kívüli élet adott esetben lehet egyenértékű, alapvetően a különbség az az, hogy az ember könnyebben meghalhat, és akkor azt inkább kerülje el. Hát, én, hát nyilván az attól függ, hogy kinek mennyi, ismerőse valami, nem tudom miért, nekem van, nincs olyan sok. Tehát, tehát nekem tényleg nagyon kicsi volt a különbség a pandémiában, alatt zajló élet, és azon kívüli annak ellenére, hogy esnénként nem... És nem fel. is érezted magad beszűkülve, nem gondoltad az, hogy tőled most az Isten a Teremtő, vagy bárki más olyan dolgokat vett el, amit egyébként nem lett volna szabad elvenni? Nem, nem, nem. Hát nyilván azoknak rossz az, akik 16 évesek, és mondjuk már másfél éve nem én vagy nem elmaradt a ballagás, meg, nem tudom. Meg, meg azoknak rossz, mondjuk nekem van egy barátom, Kálmán Péter baríton, akinek Szálzburban kellett volna most e, nyáron fellépnie szímszerebben. És hát az előadás elmarad, vagy hogy nem is most kellett volna, szerintem van tavaly. És az előadás elmaradt, és nem is fogják pótolni. Tehát az van, hogy valaki, aki a világsztárság, vagy a központja központjába került volna énekes, és nem kerül oda, mert a pandémiában meghatályozva vagy. Hát el, akinek csak elment egy balettáncos, táncos, akinek nincs olyan sok szerintem van hosszú a szakmai életútja, szerintem mondjuk 15 vagy 20 évig táncol, és abból kiesik ő az, mm, az rá való. Ezt teljesen nyilvánvaló, jól értem, hogyha fontossági sorrend van, ha egyáltalán létezik ilyen, akkor egy koncertre elmenni személyesen, vagy elutazni Olaszországba, akkor ebből, és még egyszer mondom, ez egy szűkítés, akkor te mindenféleképpen abból az utazást választanád. Hát ez most igaz, ez most igaz, igen, igen. igen. Vagy azt lehet mondani, hogyha, hogy ha a pandémiázunk, hogy az jobban hiányzott, mint a, mint a koncert az az egész biztos, ez, tehát az utazás az egy, az, egy nagyobb, nagyobb kimaradás volt nekem, tehát hogy, hogy, hogy látni, hogy, hogy ott lenni, és hogy ezt nem lehet. tehát azt az nem tudtam pótolni. Köszönöm a rendelkezésre állást, mm. nem mondanám, hogy erre számítottam, mert amikor az ember veled beszélget, akkor jobb, hogyha a se számít, de köszönöm a rendelkezésre állást, maradj Majd. egészséges, és érezd magad, vagy érezzétek magatokat nagyon jól Aloszországban. Ezen fogok ezen fog dolgozni, Szia. Minden jót, szia. Fáj hallották. Van egy negyed óránk az akármire. 061 168. Ha élnek vele, jó. Ha nem élnek vele, úgyis jó. A 7 óra 5-től 6 házi ákos 8 órától Györgyevics Benedek fél 9-től Csepeli György. 1911 168 Miért is jó a hallgatni, mert az ember megtud olyanokat, amit, amit nem gondolt volna, például Miklós András hozzáállás. Miklós. Élek, érzelni, De ami engem most szépen jobban érdekel, ami teljesen személyes, hogy azt mondta Fáji Miklós! Mondom, filánc, Miklós! Miklós, bocsánat, bocsán, bocsán, bocsán, bocsán, hogyha a hazajön akkor beszámol arról, hogy, hogy volt, mert én is ugyanebben a titőben járok ebbe az öt napos karanténba, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg betartatják ezt ulaszok, hogy mit csinálnak ezzel. Ha lehet arra kérni őt, hogyha hallja, hogy mondja már, hogy történt. Rendben Lend van. Megkérem neked meg boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nulleateg 168 egy 911 sose fogom elfelejteni, Gartner Évával való műsorom, pontosabban mondva az ő műsora volt, én csak műsor vezethettem, nagy élmény volt Gartner Évával dolgozni egyszer, egy film műsorban az utazásról volt szó, és egy fiú mondta, egy kis fiú, hogy ő sohasem utazik, és többiek azt kérdezték, hogy hát az milyen lehet, mire ő azt mondta, hogy ő fejben utazik, és az sokkal jobb, mint a valóságos Nula figyelek, ha van mire, hajda, hajrá, hajra. 0 egy először. 061-911-168 másodszor... Nem várom a koronavírus.gov.hu oldalról az adatokat, de 8 óra 58-kor még semmi. 9-kor még egyszer ránézek, 061, 911, 168. Dörö pont, gmail.com Viszont hallása.